Nolako peru, alako maria! Kaixo, atxaldon! Kaixo, zeharraro zu hemen! Ba bai, gaur lana lehenago bukatut dut eta lauter atera naiz, oso pozik nago. Bueno, eta zu, zu zemuz? Uff, ni oso nekatutanago, gaur lan asko egin duteta. Bueno, bueno aizu, eta hane, hane nun dago, no? Ajun edo? Uu, ez dakit, ostira lezker ez dut ikusi. Parrandan eongo da seguruna. Nola parrandan, Baino gaur aztelen adata. Baitu, eta noiz atera zela esan duzu, ostiralean? Bai, ostiralean, ba, lanetik atera eta zuzenean joan zen. Jo, eta zergatik ez gila zu lehenago esan? Ara, nola esango nizun, ba, zu ere esan ferminetan zen duen. Ja.